Salme 113 Lå Pris ja! Lå Pris, der jehovastjeere? Lå Pris Jehovas hovas namn. Må de Hovas namn blive vil sinet fra no av og til avgrense tid. Fra soenopgang til en snedgang skal je hovas namn låpries. Jehover er bitt opped over alle nasne. Hans herrlhet er over himlenne? Vem er som jehova vår Gud? han som danner sin bolig i det høye. Han bøyer seg ned for å se på himmel og jord. Fra støve reiser han den ringe opp. Fra askegropen opphøyer han den fattige, for å la ham sammen med de fornemme, med sitt folks fornemme. Han lar den ufruktbare kvinne bo i et hus, som glad mod til sønner. Lovpris ja!